Послание до Ефеската църква Първата културна епоха Божественият дух Който говори на Свети Йоан му казва До ангела на Ефеската църква пиши Така казва онзи Който държи седемте звезди В десницата си И който ходи сред седемте златни светилници Зная твоите дела Труда и търпението ти И че не можеш да търпиш злите човеци и си опитал онези, които наричат себе си апостоли, и си ги намерил лъжливи. И имаш търпение и за моето име, си издържал и не си се уморил. Но имам против тебе това, че си отхвърлял първата си любов. И тъй, спомни си откъде си изпаднал, покай се и върши първите си дела. И ако не, ще дойда върху тебе и ще дигна светилника от мястото му, ако не се покаеш. Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, както и аз мразя. Който има ухода да слуша, нека слуша, що говори духът към църквите. На този, който победи, ще му дам да яде от дървото на живота, което е всред Божия рай. Втора глава, 1 -7 стих Тази първа културна епоха, наречена в апокалипсиса Ефеска църква, е, както казах, древноиндуската културна епоха или, както някои я наричат, първата подраса на арийската раса, която се е развила в предисторически времена, преди повече от 10 000 години. Като далечен отзвук от тази култура са ведите свещените книги на индусите, които са записани много по-късно. Това, което е характерно за тази културна епоха, е това, че тези хора са живели с съзнанието си още в духовния свят и той е бил за тях реалния свят. А материалния свят е била една иллюзия, мая, и не са му отдавали голямо значение. Но понеже основната задача на човешкото развитие след потопа е била човешките души да проникнат в материята, да я овладеят и да я одухотворят, без да станат нейни роби, а да станат господари на тази материя, те не трябва да я считат за иллюзия, но за една реалност, която трябва да опознаят, овладеят и използват. За това се казва в посланието, аз имам това против тебе, че си изоставил първата си любов. Тоест, любовта, която след атлантският човек трябва да има към земята, която трябва да счита като поле, където се посяват и обработват божествени семена. Николаитите, за които се говори в посланието, са тези, които са се предали на материален живот и са му роби, а човек трябва да бъде господар, а не роб на материалния свят. Той трябва да го оживи и отдухотвори. Затова Духът казва, на този, който победи, т.е. проникне в материята и я овладее и стане господар, ще дам да еде от дървото на живота, което е всред рай Божий. Онзи, който духотвори материята, ще види, че в нея е скрит принципът на истината, който носи вечния живот, формулата, която Учителя ни е дал. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Ни разкрива това. Когато човек влезе в духовния път и познае истината, която е скрита в материята и като я отдухотвори, той ще придобие вечния живот, който е скрит в материята. В нея е посъдено като семе, като зародиш, божественото, което като се пробуди, Организира и удохотворява материята и духът ще възкръсне от нея. В действителност в се е съществувала една общност, която е приела християнството, но с една тенденция, каквато срещаме в индуската културна епоха. Затова първата културна епоха е сравнена с Ефеската църква.